Ura gertatu eta urte batzuetara, etxean azitako semea, galdutako umearen anaia, legia, eizara joan zen, eta itsasertzean zegoela, kraust! Isoz zati handi bat puskatu, eta plaust! Uretara. Eta mutikoa, bertan harrapatuta geratu zen. Lehorretik, gero eta urrunago. Azkenerako galdu zen arte. Ez dago zerek inik esan zuten herriko zaharrek. Horrelakoetan, inor ez da bizirik itzuli. Ura zoritxarra, sorgindutako familia zirudien. Ez beharra berriro etxe berean atejoka. Itxasontzi moduko izotz puska erraldoi hartan, izeberg hartan alegia, mutikoa ez ezik hartzuri bat ere bazegoen. Gaztea ikaratu egin zen hasieran, baina gero lagun handiak egin ziren. Atera kontuak. Artzak arrainak ematen zizkion jateko eta besarkatu ere egiten zuen mutikoa berotzeko. Baina harrigarriena hause. Artzak esan zion senitartekoak zirela. Senitartekoak? Egun batzuk pasata, izotz berriro ere lehorrera urbildu eta gazteak etxerantz abiatzeko modua izan zuen. Agurtzeko orduan, artzuriak Bere hile luze batzu koparitu sizkion. Gazteak gertatutako guztia zehatzmehatz kontatu zuen herrian, baina hitzerdirik etzioten sinetxi. Zuetza de burutik sano mutiko. Hala ere, artzaren hileak erakutsi sizkienean denak aho zabalik. O! Oh, egial da orduan, Hartza zure familiakoa zen. Senitartekoak ziren edo ez orain ez du inorkargitu, baina antza denez, hartzak, anaia balitz bezala babestu zuen mutikoa.